الذي بعثه الله تعالى بالقرآن ليكون للناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا ومبشرا للمؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وأشهدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ثم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مسترام وقجب qardaşlarım Allah'a şükürler olsun ki Rabbimiz bize bu günü de nasip etti Və bugün də biz bu məclisdə yı yıxışmışıq şey, onun kitabını öyrənək və onu öyrədək. Və bu, doğrudan böyük bir neymətdir ağıl sahibləri üçün, başa düşənlər üçün. Və hər bir günün sənin dilçi Allah subhanahu wa ta'ala tərəfindən sənə verilən bir şansdır. Bir şansdır ki, insan, bəni Adəm, həmin gününü düzgün bir şəkildə istifadə etsin. Çünki bil ki, Allah subhanə və teala sənə bu həyatı əmanət verib, sənə bu vaxtı əmanət verib, sənə bu bədəni, bu sağlamlığı əmanət verib və qiyamətdə də öz əmanəti barəsində soruq-sual edəcək və Rəbbimizə Sonsuz şükürlər və həm də olsun ki, yenə də biz bu gün bura yığışmışıq və Allah subhanətələ bizə nəsib edib ki, biz bu gün də onun kitabını bacardığımız qədər kitabı ilə əlaqədir əhkəmleri oxuyub öyrənəcək inşallah. Və biz keçən dərsimiz Fələq surəsindən oxuduq və dedik ki, bu surə əzəmətli surələrdəndir. Və ümumən insan hər zaman gündəli həyatında ixlas, fələk, nəhz surələrini istifadə etməlidir. Və bunun da əsas səbəblərindən, istifadəsindən odur ki, insan əgər bunu istifadə edərsə, gün boyu olan bütün onun başına gələn müsibətlərdən, problemlərdən Allah teala onu qoruyaq. Və həmkin İxlas surəsinin fəzlətindən danışdıq ki, bu surə Quranın üçdə birinə bərabərdir. Və əgər bir insan Quranın üçdə birinin oxumaq savabını almaq istəyirsə, İxlas surəsini oxusun. Və həmkinin qeyd etdi ki, sahabənin biri hər zaman namazında İxlas surəsini oxuyardıq və Allahın elçisi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm ondan soruşduqda ki Ey Fulən ibn Fulən nə üçün sən ixlas surəsini oxuyursam o isə cavabında çünki mən onu sevirəm bu surəni sevirəm və bu və bu surə Ar-Rahmanın sifətlərindəndir deyə cavab verdi və Peyğəmbər mislə sallallahu aleyhi və səlləm ona Allah da səni sevir deyə cavab verdi və bu ündə biz Suhid surələrindən biri olan Nəh surəsini Sizinlə oxumaq istəyirik Və gəlin görək nəh surəsində uca Rəbbimiz Nə deyir Və öz qullarından nə istir Oca Rəbbimiz buyurur Bismillahirrahmanirrahim Qul əudu bir Rabbin nəs De Sığınıram insanların Rəbbinə De Sığınıram insanların Rəbbinə Və fikir versəniz bu ayətdə Allah subhanə və tealə dedi insanların Rəbbinə, demədi möminlərin, müsəlmanların Rəbbinə. Və hər bir insan öz qəlbində bilir ki, onun Rəbbi var. Çünki fitrət üzərindədir. Hətta balaca uşaq, ağlı dərk eləməyən uşaqdan soruşsan ki, Allah, İlah, əlbəttə ki, var deyə belə bir cavab verəcək. Çünki uşaq fitrət üzərində doğ doğulur. Ondan sonra isə fitrəti çirklanmış insanlar isə baş artıq başqa əqidələrə, əgidələrə, başqa fikirlərə düşərək rəblərini zülmcasına, büftancasına inkar etməyə çalışırlar. Amma hər bir insan özü etiqad edir ki, rəbbi var. Hətta ateistlər belə qəlbində rəbbərlərin olması yəqin bir şəkildə etiqad edir. Və soruşduqda ki, bu yerləri, göyləri kim yaradı Təbiyyət deyərək cavab verir. Yəni, onların fikrincə təbiyyət, amma əslində bu, Allahdır. Yalnız adını dəyişdiriblər. Təbiyyətdir deyə cavab verdilər. Və ya hər bir din və ya hər bir eytiqat fikir versəniz, nəyəsə ibadətə çəkir. Çünki insan heç zaman ibadətsiz yaşayabilməz əqidəsiz, etiqatsız yaşaya bilməz bu zaman onunla heyvan arasında nə fərq olar məgər bu həyat yalnız yemək, içmək və gəzməkdən ibarətdir, axırda da ölün yer üzərində hər bir yaradılışın hər bir şeyin bir məntiqi var hər bir şeyin bir anlamı var adicə daş, balaca daşlığınla nə qədər faydası var O ki, qaldı, ən ali bir məxluq olan insanın bir faydası olmaz və məqsədi olmaz. O ki, qaldı, ali bir məxluğun yaranma səbəbi olmasın, ali bir məxluğun əli, gözü, dərk etməsi, düşüncəsi olan bir idiyal bir şəkildə yaranmış bir məxluğun heç bir səbəbi olmasın, yaranma səbəbi. Ona qədər Allah subhanələrə buyurur, Qul, E'udhu bi Rabbin nəs, deyə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm, sığınıran insanların Rabbinə. Məlikin nəs, insanların hükümdarına, bütün hər bir şey onun elindədir. O, rəhməndir, rəhimdir, bağışlayandır və bununla da belə əzadı şiddətlidir. İləhin nəs, İnsanların məbuduna, ilahına Bütün ibadət yalnız və yalnız Allah üçün olmalıdır Hər bir şey Allah üçün olmalıdır Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmin Gəlmə səbəbi Və İslamın sə səbəbi İnsanları şirkdən Küfürdən çıxardı Yalnız Allaha ibadət etməyə ça çağırmaq idi O ki insanlar da Biz Allahı qəbul edirik. Və və Allah. Əgər sən o müşriklərdən soruşsaydın ki, yerləri və göyləri kim yarattı? Onlar əlbəttə ki, Allah deyərək cavab verərdilər. Və insan istər duasında, istər namazında, istər təbərrütündə, istər qurbanında, istər bütün niyyətində yalnız və yamız Rəbbinə tərəf yönəlmədi və yalnız onun üçün bütün xeyli əməlləri etməlidir. Və şərli əməllərdən də çəkindiyi zaman yalnız və yalnız onun üçün onun rızası olsun deyə Ey Allahım, mən sənin üçün bu pis əmərdən çəkinirəm deyə ehtiqad edib, əməl et, et, etməlidir. Sonra isə ocaq Ərəbbimiz buyurur Min şərri l-vasvasi l, l verən şeytanın şərindən sənə sığınıram. Deməli, biz bilirik ki, insanın içində bir şeytan var, bir vəsvəsə var və o hər zaman insana vəsvəsə verir. İstər namazda, istər ibadətdə, istər normal bir həyatda, hər zaman, heç zaman səni tərk etmir. Çünki söz verib Allaha. Necə oca Rəbbimiz şeytanın sözünü nəql edərək buyurur və şeytan deyir, and olsun ki, ey Rəbbim sənə səbi izzetinə lağliyənhum əcməin onların hamısını azdıracağam Allahın izzetinə andişir Allahın izzetinə and içürküm onların hamısını azdıracağam illə ibadəkə minhumul mukhrisin yalnız onlardan ixlaslı qullarından başqa onları azdıra bilməyəcəm qalan hamısını azdırağam hamısını sənin yolundan çəkindirəcəm və bu gündə fitnə fəsadin çox olmasının səbəbi məhz şeytanın vəsvəsəsinin və ona kömək eləyənlərin ordusunun çox olmasıdır. Minşərrül Vəsvəsül Xandəs və vəsvəsə verən şeytanın şərindən sənə sığmıram. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm sahabəsindən nəsiyyət elərdir ki, yatanda və duranda bu surenə oxsun. Çünki durduğu zaman qabağında bir gün var, uzun bir gün. Və bu suranı oxuduqda şeytanın vəsvəsəsi azalar. Yatanda isə insan ölüm formasında olar, elə bir ki ölər. Və bu zamanda bu suranı oxu oxuyanda yenə də şeytanın vəsvəsəsi, şeytanın şəri, ona qarşı edilən pis əməllər, ona qarşı edilən pis fikirlər, ona qarşı edilən sehir və s. Bunlar hamısı o insandan uzarlaşar əldi vəsfiləti sidurənnas o şeytan ki insanların ürəklərində vəsvesə salır insanın qəlbində vəsvesə salır insanı hər zaman pis bir şeyə sürkləyir hər zaman insanı Allahın ibadətindən çəkindirir deyir nəyinirsən sabah günsü gün gözdə bir az tələsmə Sənin yaşadın olan Əhməd namaz qılmır, Məmməd qılmır, o eləmir, bunların halı nə olacaq? Belə bir cür formada vəzifəsələr verir. Və bunu onun işidir. Və insan gərək bu vəzifəsələrə fikir verəməsin. Və ya bəzi insanlar bir dəfə dəstəmaz alır, baxırsan ikinci də dəfə də dəstəmaz alır. Deyirsən, niyə belə elədin? Deyir, çünki mən elə bildim az almamışam Şeytanın vəsvəsə verir Yaxşı əməllərlə Necə buyurur Ləətiyənəhum min beynə aidihim Və min xalfihim Və an əymənihim Və an şəməilihim Və la təcidu əksərəhumu şəkirin Şeytan, Qurani kərimdə söz verir Allaha Mən onlara sağdan Soldan, arxadan Öndən gəlib Onlara vəsvəsə verib Onları azdıracam və onların əksəliyyətini şükür edən görməzsən, ey Allah, deyə sual verir. Sual və cavab verir. Yəni, bu cür də Allah subhanədələ izah edir ki, mən onları var gücümlə sənin yolundan çıxardacam. Hətta bəzə alimlər ravayətdə gətirirlər ki, şeytan o zamanki deyir ki, mən onların sağından yaxınlaşacam, yəni yaxşı əməllərlə yaxınlaşacam. Yaxşı əməlləri qoyacam deyəcəm diye, bunu qurban kəs Allaha ya Allaha yaxınlaşarsan amma qurbana Allah üçün yox başqa bir məbud üçün falan ağa üçün falan daş üçün falan məşhüd məşhüdün me kəs və bununla Allaha ya yaxınlıq edərsən yaxınlaşarsan halbuki bu böyük bir zülmdür Necə ola bilər ki Allah səni yaratdığı halda Allah Teala səni xərq etdiyi halda sən ondan başqasına qurban kəsəsən. Çünki qurban özü bir yaxınlaşmaqdır, təzim əlamətidir. Hətta bizim özümüzdə evimizə yaxın bir insan gəldi də biz onun üçün qurban kəsirik. Nə mənada onun üçün qurban kəsirik? Yəni Allah üçün kəsirik, amma ona hörmət olaraq onun ətindən yesin deyə. Yəni evimizə böyük bir şərəfli insan gəldi. Və bu, təzim əlamətidir, ucatmaq əlamətidir. Və bu, ucatmaq əlaməti yalnız və yalnız Allaha məxsustur. Və insan da qurban kəsdikdə, yalnız Allah üçün kəsməlidir. Uca Rəbbimiz buyurur, Fəsallili Rabbika vanhar Namaz qıl, və yalnız Rəbbin üçün qurban kəs. Və həmçin İbrahim aleyhissalati və sələm necə Qurani kəyəndə buyurur, Qul inna salati وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَوَ مَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ لَا شَرِيْكَ لَهُ De ki, mənim namazım da قُلْ اِنَّ صَلَاتِ və وَمَنِمْ قُرْبَانım da وَمَحْيَا يَوَ مَمَاتِ Mənim <وَمَنِم> hayatım da, ölümüm da, her şeyim de alemlerin Rabbi olan Allah cündür لَا شَرِيْكَ لَهُ Onun hiçbir okşarı şirki yoktur Ve budur Kur'an-ı Kerim mentiki. Əlləvi yus musubi sudurin nəs İnsanların qəlbində vəsvəsə verən şeytandan Allaha sığınıram. Deməli, bu ayətdə məlum olur ki, hər bir insanın qəlbində bir şeytan var, bir vəsvəsə edən, bir şeytan vəsvəsəsi var və insan bunu dərk etməlidir və bunu unutmamalıdır. Minəl cinnəti və nəs O şeytan həm cinlərdə həm də insanlarda olur. Və xüsusən insanlarda daha aktivdir. Çünki hər zaman onu Allahın yolundan azdırmaq istəyir, çaşdırmaq istəyir. Və həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərdə buyurur, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, mə minkum min əhədin illə qad vubkilə bihi qarimuhu, Qalu ve ente ya Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem Qale ma'am illa ema illa ennallaha e'aneni aleyh fe esleme felâ ye'muruni bi khayrin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur Her bir insanın bir şeytanı vardır. Her bir insanın içinde bir şeytan vardır. Və bu şeytan Yalnız ona pis bir şeyləri əmr edər Və sahabə-i kiram radiyallahu ta'alə anhum soruşdu Ya Rasulallah, səndə də var bu şeytan Və Peyğambər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu Bəli, bütün insanlarda var Yalnız Allah mənə kömək etdi ki mən ona qalib gəlim Və o müsəlman oldu Və o yalnız mənə xeyr işləri əm əmr edir Amma bizim qalan bütün bəni Adəm insanlarda olan şeytan isə Yalnız insana şər işləri əmr edər. Və ona gələ insan hər zaman özünü tərbiyələndirməlidir. Necə oca Rabbimiz buyurur, İnnən nəfsələ əmməratum bissu-i illə mən rəhmə rabbi. Həqiqətən nəfs insana pis bir şeyləri əmr edər. Həqiqətən əmr edər bunu belə ilə, bunu helə ilə ə nəyinirsən bu bu bu, bu əməli gördün niyə bel elirsən və hər zaman səninlə mücadilə elyər ki qiyamət günü sən də onun ordusundan olasan deyə nə ona görə insan hər zaman nəfsini tərbiyə etməlidir qad əxla hə man zakkaha və qad xabə man dassaha u cə rabbimiz bürur Nəfsini təmizləyənlər nicad tapdı Nəfsini təmizləyənlər uğur qazandı Nəfsini təmizləyənlər məhz düz yolda olanlar odur Xeyr əhlə olanlar onlardır Və qadı xa bə mən də səhə. Nəfsini təmizləməyənlər Özünü sorğu sual etməyənlər Mən bu gün Allah üçün nə etdim deməyənlər Mən bu gün Allah üçün nə qədər Quran oxudum deməyənlər isə Xa bə Ziyana çəkdilər, ziyana uğradılar Vay olsun onların halına. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: "İnə şeytanə yəcri min ibn Adəmə məcridan və inni xəşitə an yəqfizə fi qulubikumə şeyə aw qəllə sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: "Şeytan sizin qan damarlarınızla hərəkət edər." Və mən qorxuram ki, sizin qəlbinizə hər hansı bir şər əməli vəsfəsə edər. Deyəm, deməli, bütün şər vəsfəsələr, qəlbimizdə olan şər vəsfəsələr şeytanlandır. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam şeytanı söyməyi nəhy etmişdir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu alayhi və sallam buyurur: "La təqul ta'isa tə şeytan" كأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظمه وقال بقوتي سرعته وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب الله عليه وسلم بيقولور شيطanı söymeyin amma olmaz Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, əcəlsiz şeytanı söüdükdə, gəzəbləndiyimiz halda şeytanı söüdükdə, şeytan böyüyər, kekəbdüllü edər və deyər mənim qüvvətimlə bu pis əməli gördü. Amma desən, Bismillah Allahın adıyla bal balacalaşar, kiçiləşər, hətta milçəy şəklinə dönər. Yəni gücü qüvvəti sənin üzərində azalar. Ona görə bu da dəlalətdir ki, Ələ bi zikri illəhi qulub. Allahın zikri ilə qəlblər salamat olar, gözəl olar. İtməqnən olar qəlblərdə, rahatlıq olar. Allahın zikri ilə qəlblər rahatlaşar. Və insan Allahı zikr etdikdə, Quran oxuduqda və ən böyük zikir, ən böyük zikir Allaha əyi, yaxınlaşmaq üçün, ən əzəmətli zikir onun kitabıdır. ]andır. Həmin şeytan balacalaşar Və hətta milçəy şəklinə dönər Və sənin üzərində heç bir güc qüvvəti qalmaz Və bu da xatırlattım Hər dərs çalışıram ki Həm özümə, sonra isə sizə xatırladaq Çünki cələbimiz buyurur Və dəqqir və innə zikratən fəul müminin Xatırlat Çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verir nəmlərə fayda verir, ağıl sahiblərinə fayda verir. Dərk edənlərə fayda verir və dərk etmək istəyənlərə fayda verir. İstəməyənlər isə onsta heç bir faydası yoxdur. Desən də, deməsən də qəlbləri bağlıdır, qəlblərində xəstəlik var. Əgər bu xəstəlik kimdəsə bizim içimizdə varsa, onu müalicə etmək lazımdır. Allahın zikri ilə, Qur'an ilə Və keçən dərsimiz məhz idğam mövzusunda qaldıq və həmin gəlbi müalicə etmək üçün təcvidi örgənmək lazımdır ki Quran-ı kərimi düzgün bir şəkildə oxuyaq tələffüz edək və keçən dərs biz idğam mövzusunu danışdıq, dedi ki idğam sözünün lügəti mənası bir şeyi öbür şeyə daxil etmək deməkdir bir şeyi obruşəyə daxil etmək deməkdir. Və dedik ki, idğam hərifləri altıdır və buna yer məlun hərifləri deyirlər. Yə, ra, min, lən, val, nun. Bu həriflər idğam hərifləri adlanır. Və dedik ki, sonra qeyd etdi ki, idğam iki hissəyə bölünür. İdğam məlğunnəh, idğam biləğunnəh ғünnəli idğam və ғünnəsiz idğam. Və dedik ki, əgər sülunun və ya tənvinlərdən sonra yə, min, vav, nun hərifləri gələrsə, yəni bu dörd hərif gələrsə, bu zaman idğam ma'lğunnə baş verər. İddğam ma'lğunnənin mənası Azərbaycan dilində Bu həriflərin suqullununla topkuşması zamanında baş verən idgam qaydasıdır ki, bu zaman n-səsi həmin bu dörd hərfin içinə daxil olur və bu dörd hərflərdən hər biri şəddələnərək burunda tərəfiz olunur. Məsələn, mən ya'məl sözü, mən ya'məl sözünün sonunda bir suqullununun var, mən sözünün sonunda suqullununun. Və bu, sukunlunundan sonra Yə hərfi gəldi. Və burada idğam məlğunlə qaydası baş verdi ki, bu zaman sukunlunun oxunmur, Yə hərfi isə şəddələnərək burunda oxunur və iki-üç saniyə saxlanılır. Mən ya'məl oxunur, mən ya'məl, mən ya'məl, mən ya'məl, mən Və biz, biz dedik ki, nun hərfinin məxrəci Dilimizin ucunu Yuxarı kəsici dişlərə toxundurmaqla Nun hərfi çıxır Amma idğam zamanı isə Həmin bu nun hərfi Dilimizin ucu Yuxarı kəsici dişlərə toxunmur Yalnız yanına tərəf gəlir Və ya hərfi şəddələnərək Burunda çıxır Və ya min-varaihim sözü min-sözünün sonunda skullunun var, sonra isə vav hərfi gəldi. Və bu hərf gəldiyi zaman min-varaihim deyə idğam məlğunmə qaydası baş verir ki, bu zamanda skullunun oxum mor, vav hərfi isə şəddələnərək burunda oxunur. Bugün isə biz sizinlə idğam Biləğun gunne təsnə keçəcək. İdğam sözlünün mənası dediyim kimi bir şeyi o bürüşəyə daxil etmək deməkdir. Və burada sukunlunun və ya tenvinlər ərəb dilində olan 28 hərfə rast gəldiyi zaman 4 dənə qayda baş verir. 4 qayda: izhar, idğam, iqlab, ixfə. Və biz bu gün sizinlə İdqam mö mövzusunu keçirik ki, və bu idqam ma'l-ğunnənin birinci qismini, idqam mövzusunda olan idqam ma'l-ğunnəni, birinci qismi izah etdiyi keçən dərsimiz, bugün isə ikinci qismi olan idqam bilə-ğunnə, yəni qunnəsiz idqam. Və bizdə qunnə dedik ki, burundan çıxan səs deməkdir. Qunnəsiz deməli səs burundan çıxmayacaq. İdqam ma'l-ğunnədə isə əksinə olaraq səs burundan çıxır. Burada isə səs burundan çıxmayacaq idgham bila gunnah hərfləri 2-dir. Lam, Ra. Lam, lə, Ra. La, sukunlunun, yəni nun üzərində sukun və ya tenvinlər in, un. Bu əlamətlərdən sonra, bu hərəkələrdən sonra lam, ra hərfləri gələrsə Qurani-Kərimdə Bu zaman nı səsi, sukununun nı səsi və ya ənin nısı, -si, inin nısı, -si, onun nısı -si, oxunmur, ləndara hərflərindən hər biri isə şəddələnərək xunnəsiz oxunur. Yəni, səs burundan çıxmır, açıq, aydın bir şəkildə tərəfiz olunur. Misal olaraq, min rabbihim, min rabbihim, baxın, min sözünün sonunda bir sukununun var, min. Ondan sonra isə Ra hərfi gəlir və biz dedik ki, Ra hərfi nə hərflərdəndir? İdqam bilagun hərflərdəndir. Bu zamanlı səsi oxunmayaraq, Ra səsinə idqam olunacaq və Ra səsi iki dəfə şəddələnərək xünnəsiz oxunacaq. Min Rabbihim, Min Rabbihim, baxın, Min Rabbihim olduğu halda Min Rabbihim deyə tələffüz etdi. Və ya başqa bir misal, Min Lədunhu. Min lədunhu Min lədunhu Olduğu halda Sukununundan sonra ləm hərfi gəlir Və ləm hərfi də dediyimiz kimi İdgan biləğun nə əriflərindən Olduğu üçün Bu zaman nə səsi oxunmur Və ləm hərfinə Şəddə olunur Min lədunhu Min lədunhu, min lədunhu Xeyr, düzgün oxunuş deyil Min lədunhu deyə tələffiz olunur Və Quran-ı kərimdə idğam bilagunna, idğam məlğunna qaydası zamanı nun, nun üzərində heç bir simvol əlamət olmur və obru gələn həriflər isə şəddələnir bu o deməkdir ki, burada nın səsi oxunmur ikinci hərifləri isə şəddələ denilməkdir və ya tənvillərə aid bir misal vaylun likulli vaylun likulli Hümeza surasında olan ilk ayəmiz vaylun likulli vaylun sözünün sonu undur vəf, yə, ləm, bir də un, vəylun. Və biz dedik ki, əcər tənvillerden sonra da, ləm vəra hərifləri gələrse bu zaman, yenə də idgəm bilə hünnə baş verər. Və burada da, ləm hərfi oxunmur. vəylul likulli, vəylul likulli, vəylun likulli yox, vəylul likulli deyə tələffiz olunur. Həmçinin, hümezətin lümezəh, huməzətin lüməzəh huməzətin lüməzəh oxunur huməzətin lüməzəh huməzətin lüməzəh və ya min qafurin rəhim qafurin sözünün sonunda ra hərfinin altında bir tənvin kəsrə var yəni in var və tənvin kəsrədən in-dən sonra ra hərfi gəldi və biz dedik ki ra hərfi idğam biləğunna həriflərdəndir Və bu zaman, deməli, idğam biləğun nə qaydası baş verər və oxunuş qaydası min qafurir rəhim. Qafurir rəhim. Sözün əsli qafurin rəhim olduğu halda biz Qurani kərimdə qafurir rəhim deyə bunu tələffüz edirik. Və idğama aid, İmam Süleymanul Cəmzuri rəhiməhullah öz məhşur Tuxfatul Atfaz şehrində buyurur Və səni idğamun bisittətin ətət, fi yərməluna indəhum qadr thəbətət İmam Cəmzuri buyurur rəhiməhullah, ikinci qaydalardan isə idğamdır Və idğam altı həriflə gəlir və yərməlun hərifləri ilə qarilərin yanında bilinir Fiyar məluunə in dahum yənə yani in dahum qarləri yanındaqaadı artıq sabit olmuşdur. Ləkin nəhə qisməni. Yalnız idqaam iki gisimdədir. Qismun yudqaamə. Birinci inci gisim olunur. Səs burundan çıxır iv və id idqaam olur. Fihi bixun nətin biyən mürülimə və burada da xunə var, yenmu ilə hərifləri ilə bilinmiştir. Yəni dörd hərifləni yə, nun, mim və vəz hərifləri ilə bilinmiştir. İllə əzə kəne bi-kilmətin fələ tudğam kədunyə thumma sınvanin tələ. Qur'an-ı Kerimdə idğam maalğunna ayıd e, dördü söz varşı. Bu sözlərdə idğam maalğunna edilmir. Bunlar dunya sınvanun, Sinvanun və Bunyanun sözlərdir. Baxmayaraq burada, bu sözlərdə də Skullunundan sonra həmin dediyimiz bu dört hərif gəlir. Dunya sözünə baxsaq, Dunya, Skullunundur, Dunya sözünün ortasında və sonra isə Yə hərfi gəlir. Biz bunu Duyə deyə tələffüz etmirik, Dunya deyərək tələffüz edirik və ya sinvanun, sinvanun sözünün ortasında da Skullunun var və bu zamanda yenə də açıq, aydın bir şəkildə, izhar bir şəkildə oxuyuruq. Sonra isə buyurur: "Və tani idğamun bi-ğeyri ğunne fil-lāmi İkinci qayda isə idğam bilə ğunnədir ki, ğunnəsiz idğamdır. Yəni səs burundan çıxmır. Fil-lām vər iki hərfdədir. Lām vər hərflərdə bilinir. Və bu qaydaları daha gözəl bir şəkildə başa düşməyimiz üçün Biz hər dərsimizin sonunda olduğu kimi, yenə də Qurani kərimi açıb, inşallah, orada yavaş-yavaş gələn əhkamları sizlə bir yerdə təkrar etməyə çalışacaq. Və bizim dərsimizə gəldikdə yenə də təkrar edirəm, hər bir tələbənin önündə Qurani kərim olmalıdır. Hər bir tələbənin önündə Qurani kərim olmalıdır. Biz oxuduğumuz vaxtı hamımız Qurani kərimə baxırıq və orada hər hansı bir qayda olduqda mən oradan izah edirəm. Çünki mən sizi görməyə-görməyə mən üçün izah etmək və bu şeyləri izah etməyə çox çətindir. Amma Quran-ı kərim qabağımızda olsa mən artıq o sözü mən də görürəm siz də görürsüz Və mən o sözün ətrafında sizə izah etməyə çalışacam inşallah. Və indi isə hamı quran kərimləri açsın. Biz ki, səm dərsimiz sizinlə inşallah Fələq sur surəsində qalmışdıq. Və yenə də bu gün inşallah davam edəy görək fələq surəsində sonra başqa nə qayda qanunlarımız var. Bismillahir-rahmanir-rahim. 1-ci ayəti biz izah etdik. Kim eee dərsdə iştirak etmiş etməyibsə bizim ə, bundan öncəki olan dərsimizə qulaq asa bilər. 2-ci ayəti də izah etdik. Və min şerril-ğasıqîn. İzə vaqad ayəsini də izah etdi və biz qaldıq dördüncü ay ayətdə Və min şərrin nəfəsəti fil uqad Və min Baxın, mimdi, altında idi, kəslədi, sonrası nundur Və nunun üzərində heç bir simvol və əlamət hərəkət yoxdur Bu o deməkdir ki, yəni ey qari Oxuduğun zaman, ey oxuyucu, ey Quran oxuyan insan, oxuduğun zaman bunun səsinə fikir ver, hər hansı bir qayda baş verməlidir. Və burada ixfa qaydası baş verir. Biz dedik ki, ixfa sözlülüqəti mənası gizlətmək deməkdir. Və biz dedik ki, nun skumunundan sonra və ya sonra 15 hərif gələrsə və bunlardan da biri şin hərfidir. Bu zaman nun səsi burunda gizlənərək tələffiz olunur. Və min şəri. Və min şəri, baxın, və nun hərfinin məxrəci dediyim kimi, dilimizin ucunu yuxarı kəsçi dişlərin kökünə vırmaqla tələfsiz olduğu halda, ixfada isə dilimizin ucunu yuxarı kəsçi dişlərə tərəf yaxınlaşdırırıq, tam bir şəkildə vurmuruq. Və min şəri demək düzgün deyil. Və min şəri, və min... Yəni, əgər dilimi vırsam, Səs tamamilə nı səsinə çevriləcəkdir Və bu da bizə lazım deyil Və oxunuş Və min şəri Və min şəri Sonra isə şəri, ra hərfidir Və biz dedik ki, ərəb dilində yetdi qalın hərf var Hansılardır? Xa, sad, dad, ta va, da, gain, qaf Zələ Bunlar qalın hərflərdir, bunlara deyilər huruful istiilə Amma nəyə görə ra hərfi? Qalın hərflərinin içinə daxil deyil, sual çıxır, çox gözəl və məntiqli bir sualdır. Ra hərfi nəyə görə? İxfa hərflərinin içinə daxil deyil. Çünki ra hərfi bəzi hallarda incə oxunur və bəzi hallarda isə qalın oxunduğu üçün ra hərfi ixfa hərflərinə və ya daha doğrusu əstafilə qalın hərflərə aid deyil. Çünki bəzi rəvayətlərdə, məsələn, Vaxşıra rəvayətlə ümumən ra hərfi incə oxunur. Kəfira əvəzinə imam Varsh Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmdən rəvayət edib ki, Kəfira, rə deyək rəvqət edib. Və ya başqa qirayətə çıxmasaq da, Hafsan Asim, yəni oxuduğumuz bu qirayətdə, bu qirayətinin adı Hafs An Asim. Hafs An Asim. Və bu iki böyük alimlərdir ki, həmin bu oxuduğumuz qirayəti, rəvayəti Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve səlləmdən rəvayət etmişdilər. Hafs və o da öz şeyxindən olan asimlən əlkufi, rəhiməhumullah Allah iksinə də rəhmət etsin bu böyük alimlər Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhə səlləmlə həmin bu qiraəti, bu oxunuşu rəvayət etmişlər və burada da ra hərfinin hərəkəsi kəsrədir və biz dedik ki, əgər ra hərfinin hərəkəsi kəsrə olarsa bu zaman ra hərfi incə bir şəkildə oxunar və min şərdi Baxın, və min şəri, şəri qalındır. Bu cür düzgün deyil. Və min şəri, şəri deyərək, incə bir şəkildə rə hərfini tələffüz edirik. Və min şəri, və min şəri, səhv oxunuş isə və min şəri vəni şərri dey tələffüz oxunu demək səxtdir və düzgün oxunuş deyil. Sonra isə rahal findən sonra əlif var, əlfin üzərində vəslə işarəsi var. Vəslə sözün mənası ə, birləşdirmək deməkdir və bu vəslə işarəsi, bu vəslə simvolu əlaməti iki dənə sözü bir-birinə birləşdirir. Yəni, şərdi sözü ilə nəfəsət sözünü bir-birinə birləşdirmək üçün vəslədən istifadə olunur və bu vəslə oxunmur, heç bir e, belə deyək, hərfi, hərəkəsi, heç bir səsi bildirmir. Ondan sonra isə ləm hərfi gəldi, amma ləm burada nədənsə oxunmur. Çünki hərflər, bil ki, ey müsəlman qardaşım, iki qismə bölünür, şəmsi hərflər və qəməri hərflər. Şəmsi hərflər, qəməli hərflər. Şəmsi o hərflərdir ki, hansı ki, bu hərflər gəldikdə, əlifləm artiklının, yəni əlifləmin ləmi oxunmur. Nəfəfət sözündə olduğu kimi, baxın, şərin, əl əlif var, yəni ləm var, amma ləm oxunmur, sonu isə nun gəlir şəddəli bir formada. Bu, demək idi ki, ləm səsi, ləm hərfi var, amma tərəfüzdə biz bunu oxumuruq oxunuş və min şərdinə şərdinə baxın ləmi heç bir zaman tələffüz etmir və qayda əgər ləmdən sonra gələn hərfin hərəkəsi və səsi ki ləm gələ şukunlu olsun yəni heç bir üzərində ə isi olmasın əgər ləm sukunlu olarsa və ondan sonra gələn hər hansı bir hərfin hərəkəsi şaddəli yəni qoşa olarsa bu zaman ləm oxunmaz və min şərril nəfəsətin yerinə və min şərril nəfəsəti deyə tələffüz olunur Həm ki, nun hərfi şə, burada şəddəli gəlib və biz bilirik ki, ərəb dilində iki dənə ə, deməli, hunnə hərfləri var bunlar nun və mimdir Və ona görə iman e, Cəmzuri-i rahimə ola buyurur Və günnə mîmən thummə nûnən şuddidə Və səmmi kullə harfin günnətin bədə Yəni əgər nun və mim şəddəli olarsa Bunlar günnə hərfləri adlanır Və bunları günnə et Günnə burundan çıxartmaq deməkdir Ennə Bunların biri nun ikincisi ise mimdir Nun və mim əmmə və nun və mim yadında saxla ki, Qur'an oxuduğun zaman əcəl şəddəli bir formada gələrsə, bu zaman nun və mim səsini iki hərəkə miqdarında uzat. Yəni, və min şərrinnə şərrinnə fikir verin, demədim şərrinnə dedim, əşşərrinnə iki hərəkə formasında, yəni iki dəfə artıq formasında mən bunu uzatdım və şərin nəfəfəti deyə tələffüz etdim amma bu qünnə etdiyimiz zaman şəddəli formada qünnə etdiyimiz zaman həddi aşmaq da olmaz yəni nə artıq bir dərəcədə qünnə edəcəksən bəzilər oxuyur mə məsələn və min şərin nəfəfət bu cür oxunuş düzgün deyil və nə də heç qünnə verməyərək Və min şərin nəffə, şərin nəffə deyə tələffüz edəcəksən, olmaz. İki oxunuşun ikisi də səhvdir. Düzgün oxunuş, nun hərfini şəddələyəcəksən, burundan çıxardacaqsan və iki hərəkə miqdarında uzatacaqsan. Düzgün oxunuş, və min şərin nəffə. Və min şərin nəfə. Fikir verin, nun hərfi şəddələndi. Və min şərin nəfə. Fəti deyə tələffüz edirik. Ondan sonra isə nəfə. Fə hərfi gəlir. Fə hərfin üzərində şəddə var. Şəddən üzərində fəthə var. Sonra isə balaca bir xət var. Baxın. Fə hərfindən sonra və sonra isə fə hərfindən sonra. Bir balaca, bir e, kiçik bir formada bir şəkildə bir xət var. Bu xət Məd əlamətidir, uzatma miqdarıdır Və bu xət hər hansı bir yerdə gördükdə Və bu xüsusən fəthə ilə bir yerdə gəlir Bu zaman o deməkdir ki, həmin hərfi iki hərəkə miqdarı Yəni həmin səsi, ə səsini iki hərəkə miqdarında oxu ƏNNƏFƏSƏTI Baxın, ƏNNƏFƏSƏTI Demədim, ƏNNƏFƏSƏTI İcərcə an-nef fəsati. Bu düzgün oxunuşdur. Səf oxunuş isə səf oxunuş isə burada tələffüz etdiyimiz zaman məd hökmünü verməməkdir, yəni uzatmamaqdır. Və min şərrin nəfəseti. Və min şərin nəfəsəti Bu cür oxunuş, düzgün deyil Və ya məd verərkən həddən artıq çox bir şəkildə məd vermək Və min şərin nəfəsəti Bu cür oxunuş düzgün oxunuş deyil Düzgün oxunuş əgər bu balaca bir əlaməti Bu balaca kiçik bir düz xət formasında yazılan əlaməti gördüyün zaman O zaman sən həmin Iı, sözü, yəni ə-saitini iki hərəkə miqdandı, yəni ə yox ə deyərək tələffüz edəcəksən və min şərin nəfəsəti sonra isə əksər qarilər, əksər qirayətçilər oxu, oxuduğu zaman və min şərin nəfəsəti mən əksəriyyətindən eşitmişəm nəfəsəti deyil bilmək lazımdır ki, tə hərfinin məxrəci dilimizin ucunu Aşağı və yuxarı kəsidiş dilsərinin arasından bir az çıxartmaqla Dilimizdə olan s-səsinin pəltəy formasıdır Düzgün səslənmə bu gürdür Fə, fə Baxın, fə yox ha, bəziləri bunu deyir ki, fədir, fə deyil Əf, if, fə, fə, fə Düzgün olmayan oxunuş isə sə, sə deyərək tərəfiz etmək, sə Sə Ərəbdində bəli, sin hərfində səsi var, amma bu hərfdə isə düzgün oxunuş Və min şərin nəfəsəti deyə tələffüz etməkdir Ondan sonra isə fil, fil, yenə də vəslədir Ondan sonra isə aynı hərfi gəlir, uqa, sonra isə dəl gəlir Və dəl, dedi ki, qutbucat hərflərdəndir və qalqaladır dedi ki, qalqala sözlünün mənası təzik edərək hərfləri şəddəli bir formada tərəffüz etməkdir Və bunlar 5 həriftir qaf, fa, bə, cim, dəl Və qalqala iki qismə bölünür Böyük qalqala, kiçik qalqala dedi ki, əgər Həmin bu 5 hərifdən biri sözün sonunda gələrsə, bu zaman böyük qarqalı olurlar. Yəni, fil-uqad, uqad, baxın, uqad, ıdd, ıdd, bax bu də qarqala baş verir. Və əksəri et bunu oxuduqda qarqala sifətini vermir və oxuyur ki, fil-uqad, fil-uqad, dəli gizlədir. Düzgün oxunuş Te fil-uqad deyə etmektir Sonra isə fil sözünün, fil-uqad sözündə sözün sonu kəsrə ilə bitirir. fil Amma biz vəkf etdiyimiz zaman dayandığımız zaman buna fil-uqad yox, fil-uqad deyə tələffüz edirik. Çünki dedik ki, əcər, sözün sonu ə, i, u yəni fəthə, kəsrə, damma vəyə in və um Yəni, tənvin damma və tənvin kəsirəsə bitərsə, bu əlamətlərlə, bu hərəkələrlə bitərsə və həmin sözdə vəqf edilərsə, bayanılarsa, bu zaman həmin bu həriflərin hamısı oxunuşda sukunla əvəz olunacaqdır. A ayənin sonu fil-uqqadi olduğu halda əcər ayətə baxsaq, biz bunu fil-uqqadi deyə tələffüz edəcəyik. وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكُ وَنَا شَدْوًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتُ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَا وَنَتُوبُ إِلَيْكُ İndiyse gəlin, e, Fərək Suresini hamımız bir yerdə oxuyaq. Mən oxuduqdan sonra siz də mənimlə inşallah bir yerdə təkrar edin. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْعُقَدْ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللههِ الرحمان الرَّحيم الحمدُ للله رَّ العالمين الحَمدُ الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضال Qayr il-məqdubi aləyhim və ləd-dəllin Amin Və <gülüyor> subhanək Allahümə və bihamdik Və nəşədvən la iləhə illəə ənt Nəstəqfiruk Allahümə və